önkelmes délutánt kívánunk mindenkinek ez itt a Klubrádió benne az Annó Budapest az önök a lázatos narrátorával Panksnodöd Miklósral szerkesztők szokás szerint Árva Brigita a pultoknál falcsi Gergő is üldögél és Vasedit fogja felkapni a telefonokat ha önök hívnak bennünket a 2407953 illetve a 2406953-as számon. Mai műsorunk témája, azon kedves hallgatók kedvéért akik még soha hallgattak annó Budapestet eláruljuk, hogy általában egy épületet, egy komplexumot járunk körbe az önök segítségével az önök Emlékeivel. A mai kiválasztott épületünk, vagy épületegyüttesünk, vagy cégünk, amiről beszélni fogunk az elkövetkezendő szűk egy órában, az a magyar optikai művek. Amint a előzetesben hallhatták is, a Monparkban nem az az érdekes, hogy park, hanem az, hogy egy legendás gyár volt, ami az ötös ingát is gyártotta, és hát hihetetlen világhírű cuccokkal járt hozzá a tudomány fejlődéséhez, illetve történetéhez. De Mindemellett, még mielőtt nekiugrunk a műsornak, de még egyszer mondom a telefonszámot, tehát aki dolgozott a Momban, akinek van otthon olyan tiktak-tiktak-tiktak órája, vagy fényképezőgépe, amit egyébként a Mom gyártott, akkor a szívjon bennünket. Esetleg hívhatnak bennünket olyanok is, akik mondjuk a Mom kultúrházban szórakoztak, vagy vettek föl, tév, vettek részt tévéfelvételen. Szóval múlt heti adásunkban betelefonált párfi György barátom, festőművész, ugye halóbáról beszéltünk, illetve a haló büféről, és a Gyurika levezette, hogy a halózik igen a halóbárból származik tehát, hogy ott eszik az ember. <kül> Na de azt gondoltam, hogy nem. Én nagyon lelkes voltam, azt mondtam, hogy ez, ez elég jól hangzik, de aztán szóltak, hogy figyelj, ne ürüljél már meg teljesen, tehát ez sokkal régebbi szó. Úgyhogy a legilletékesebb, ez Kálmán László nyelvészhez fordultam tegnap, Szóbeli formában, illetve írásbeli formában és ezt a választ kaptam tőle. Ha hallózik, szó szerint idézem a levelét, amit most hallottam először, már régről dokumentum Börtönszlang jelek arra mutatnak, akkor egészen valószínű, hogy a románi hal ezt es, eszik igéből származik. Belejátszatott az is, így a zárójelben Kámen László nyelvégy, hogy ennek az igének a múltideje igeneve haló, és múltidejű alakja is hal vagy hal kezdetűek. Ugyanebből a többből van egy másik, és más területen elterjedt románi ige is, a haja ebből lett a magyar kajál, és abból aztán a kaja. Hogy miért lett az egyiknál CH-ból H, Há, a másiknál meg K, az sok minden magyarázhatja, például, hogy más volt az átadó dialektus, a börtönszlengben nagyon gyakran nyugati, németországi cigány dialektusok az átadók, hogy más korszakban történt az átvétel, stb. stb. Üdvözlettel Kámán László nyelvész. Tehát a hülyeségemnek most így határt szaptunk, és a vonal túlsó végén már itt is van velünk Kisfalusi Gábor, a Magyar Optikai Művek tervezőmérnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok. Elolvastam egy roppant érdemes beszámolót egy 2016-os előadásából, amit a tanulmánytárban tartott magáról az optikai művek történetéről, amiről az indexért 2016-ban annak a hogy 20 éve tüntették el a földszínéről a magyar optikai műveket. Ha most ki kell, meg kellene mondanunk, hogy mi a legfontosabb három tárgya a magyar optikai műveknek, ahol én is dolgozott, akkor, akkor mit mondanak, hogy, hogy mivel járult hozzá? a világ fejlődéséhez ez a cég? Hát mindenféleképpen, ugye, ahogy ön is említett, az ötös inga az egyik világhírű terméke volt, tehát ezt ötös Szűsz Landorral, a cég alapítójával együtt fejlesztette ki annak idején. A, hát utána a geodézi műszereket említeném, mm. tehát ugye ezeket a földmérésben, egyéb használják és ezen belül pedig a gíró említem én, amely hát valójában ilyen pörgetűs teodolit, ennek a segítségével a földforgástengei által kitűzött észak irányt lehetett nagy pontosággal meghatározni. Ez az, amivel szoktunk látni, földmérőket az utcán, amiről a gyerekek azt hiszik, hogy egy kamerával dolgoznak holott, az nem is az? Nem, nem. Ez már a geodézii műszereket e, már olyan mértékben fejlesztették, uh -huh. ezek gyakorlatilag ugye már felhasználják a, a, a GPS-t és így tovább. Ezeket lehet látni az utcán. Ezt a műszert e, ma már nem nagyon gyártják, mert e, hát elég Kiváltott ború tamás. volt a gyártása. És e, hát főleg haditechnikában használták ugye, amikor ö, ugye a mozgó rakétaállomásokat kellett ugye valahol telepíteni, és a borult volt miatt ugye a csillagászati navigáció nem állt rendelkezésre, akkor ezzel a műszerrel ott pontosan meg tudták határozni így az észak irány. Ön hogy Ez az egyik? Ja, bocsánat, parancsoljon. Jó, majd utána. Igen, a másik pedig ugye hát ez, ez a háborúst említettem, ez hozza a nagy darabszámot, és ügyen fejezem ki magam katonai uh -huh. alkalmazást. A másik pedig a alagútépítés, például a építés és így tovább, ahol a föld alatt is így tudtak egy megfelelő referencia irány találni, és így sikerült például elérni, hogy a metroépítésnél és ugye az M2-es metronál a két irányból indított alagútfúrásnál pár centiméter eltéréssel találkoztak az alagutak. Ön hogy került a magyar optikai művekhez? Én a technikum elvégzése után egy évet dolgoztam ott, és aztán vállaltősztöndíja elvégeztem nappal én a, a műszaki egyetemet, ott is a a optikatan széken a báránynándorra végeztem, és hát utána természetesen visszamentem így a mongba dolgozni, és hát a kedvencem volt ugye a finomechanika optika, ezen belül a geodézii műszerek, és sikerült oda Ön Melyik termék gyártásában vagy fejlesztési vett részt? Én általában a teodorotok fejlesztésében, de itt is, hát de sajnos nem lett gyártmány, volt egy olyan termékünk, a, a kóteozolit, ez volt a világon az első olyan, hát a teozolitokkal ugye szöget lehet mérni, viszintes magassági szögeket e, terepen egy irányzó távcső segítségével, és a köröket e, vizuálisan, körökről az értékeket vizuálisan olvasták le, ez ugye körülményes volt, hibá, sok hibát okozott maga a jegyzőkönyvvezetésben, is elérhatták a a leolvasott értékeket, hát ez volt az első olyan műszer, amely terepen teljesen automatikusan, egyszög-másodperc pontossággal lehetett rögzíteni a szögértékeket, és utána ugye már számítógépen feldolgozni, hát akkor még lyugszallagra ment a rögzítést annak idején, és ebből készült négy darab és azt ennek a fejlesztésébe vettem részt, ez a Gólai Kornél tervezőmérnök tervezte az optikáját a lisszijevic és hát én ott ebben részt vettem, és készült összesen négy darab, amelyeket tehát külföldön és itt is használtak sokáig, de sorozatgyártással valamilyen okok miatt nem került sor. Milyen volt a magyar optikai művekben dolgozni? Nagyon jó összetartó gárda volt, hát olyan műszerészek dolgoztak ott, olyan, hát mi úgy hívtuk aranykezi műszerészek, akik csodálatos dolgokat hát, itt ilyen finom meg tudtak valósítani és nagyon jó partnerei voltak a fejlesztőmérnököknek. Ez oda-vissza, tehát mi is sokat tanultunk tőlük. Ez a Csörsz utca, ez úgy képzeljük el, mint egy ilyen rendes gyár, tehát falal körülvéve, tehát amit, amit, mind, mindaz, amit már nem látunk belőle 2016 óta, nem, 2006 óta, nem, 2006 óta, nem 2006, mikor? 1998 ben 96 2000, 2000. ban bontották le, és aztán épült egyére a Mon Park. Egyetlen egy épület megmaradt, csak másképp néz ki, ez ott a nyugati szélen a kultúrháza szemben, most Fotex Palota, ott az optikai épület volt, és ezt annak idején ugye a Fotex megvette, és hát teljesen ugye lemeszerelítette a vázra, és erre épült fel aztán. Maga a, a Fotex Pláza ennek a, a, a, a, a idézőjelben vázára épült? Nem, ez már előbb fölépült. Uh -huh. Ez már előbb fölépült mielőtt. Tehát ugye a Mon park áll a plázából, Igen. a Bevásárlóközpontból, áll egy lakóparkból a úgynevezett Dolgos utca felé, és a Csőrsz felé pedig három irodaház épült. Akkor, ami... középen van egy park parkvész. Akkor amikor ön ott dolgozott, akkor még az a szobor, ami most a momparknak a, a, az épületei közt láthatók, tehát a, a, a, a bevásárlóközpont épületei között, ami ez a klasszikus, a momnak is a jelképe volt a, a felfelé nyilazó figura. Az akkor még Igen. ott volt, akkor még meg volt az F épület, aminek a tetején volt? Az F épület meg volt? Ez 1939-ben épült, és ennek a, hát a király posztamensére került föl ez a 6 méter, eredetileg 6 méter magas műköszobor, ez a Hajk Erzsébet alkotása volt, és ez lett aztán, amikor 39-ig 39 a céget az alapító után Szűsz Sándor rövid hívták, akkor vette fel 39-ben a magyaroptikai művek. Nevet, és a cégnek olyan híres volt ez a szobor, hogy ez a cégnek lett a jelképe, tehát egy koszorúba fogva jelvény alakba, stb. És ez az épület rajta a szoborral a háborút túlvészelte, de a békét sajnos nem. 45 felén ráfogták, hogy ez egy nyilas jelkép és ledöntötték. Hát, nyilazó figura volt rajta, tehát nem volt nehéz. Igen, és az egy két, a még ez hát ez nem volt, e, úgyhogy hozzá, hát ilyen a, a sorsunk e, Még egy e, nagyon fontos dolog, amiről nyilván kevesen tudnak, hogy az F-épületet például a szövetségesek a II. világháború idején nem bombázták, talán pont azért, mert hogy a cég fejlesztései e, a, a, a, az angolokat támogatták angol Igen, ez egy nagyon érdekes történet. Röviden annyi, hogy a, akkor, hát ugye már akkor fele részben a, a magyar optikai művek német, német tulajdonban volt, tehát kereken 50% a magyar államkincstár a Honvédelmi mm -hmm. Minisztérium, 50%-ban Jénai Cejsz művek volt a tulajdonos, illetve az a Jénai Cejsz a Vécsi-Görz téggel közösen bírt a másik 50%-ot. Ez a Preisinger figyelsz kapcsolatai révén elérte, hogy ja igen, bocsánat, de tehát a második világháború a légvédelmi rakétákban ugye ilyen orvédes gyújtókat szereltek, hogyha nem találják el az ellenséges repülőgépet, akkor ne a hazai földre visszahullva robbanjanak ezek a gránátok, hanem még a, a levegőben. Benne. És hát ennek ezt a, a többek közt Németországban a Junkhansz cég készítette, és a MOM vette át itt Magyarországon, amit onnan rendeltek, és később meglették a licencet és, enne, és hát a MOM maga gyártotta, és a, ez a Preisinger elérte azt, a beleegyezésével, a Junghansznak, a német vezetésnek, minden, hogy az angolok részére is szállíthassunk. És akkor ez angol előlegből, ez a, csak egy kikötés volt, hogy ez külön épületbe történjen, és hát ebből építették uh, angol pénzből ezt az F épületet, de a iróniája az volt, hogy ugye 39. augusztus végén készültek az első szériák, és váratlanul elutazott az angol átvevő küldöttség augusztus végén, a HM leállította szintén a gyártást, és hát ugye egy hét múlva körülbelül ugye kiderült, hogy kitört az első, az első, a második világháború, és ennek értelmében a, tehát a rendelkezésemre, megkutattam kutattam a témát, Azatok alapján nem szállított végül a mom az angoloknak ebből a gyújtóból, hanem átállították a, a paramétereket, hogy a, a hazai légvédelmi gálnátokhoz is legyen jó. Hát a fáma azt tartja, hogy titokban szállítottak, de mondom, erről nincs tudomásom, de ez tényleg egy érdekes dolog, hogy ez a teljesen teljes össégével marad. Nagyon szépen köszönöm Kisfolusi Gábornak a Magyar Optikai Művek tervezőmérnökének, hogy rendelkezésünkre állt és fontos információkat megosztott az anno Budapest hallgatóival viszont hallásra. Köszönöm a lehetőséget, és viszont hallásom. Megtisztelő volt, viszont hallása. 24, 350, 24 3, tehát a MOM, a Magyar Optikai Művek, a mai műsor főszereplője. Tárgyak, emlékek, vállalati bulik, tévéfelvételek, koncertek a kultúrban ebben kereshetnek bennünket. Haló, jó napot! Haló! Kész csók, jó napot kívánok! nem munkbár Ildikó vagyok. Uh, Ilyen érdekes dolgokról nem tudok számolni, mint az előttem szólók, de családi és magánkapcsolatok uh, révén sok szálon kötődöm a mompalkot. Uh, először unokatestvérnek 50-es években az igazgatója volt a, a papája, uh -huh. aki az igazgató volt. U a sobor nem dolgozott a, a momban, műszerészként a s az lakásunk erkélyéről láttam por, poraiba dőlni az egész létesítményt, kivéve a momkultúrházat, ahol a fiamnak a ballagása volt, és végül, mikor megépült a momparkot, hét üzlete volt a családunknak. Ennyi a kötődésem a momparkhoz, és számomra ez érdekes, hogy ez a téma került szóba. De milyen volt látni megsemmisülni a, a, a momot? Elég szörnyű. Tehát így ráláttak De. az, az erkéjükre, amint bontják lefelé? Igen, a Szabadság egy majdnem tetején mm -hmm. laktunk annak idején, és teljes rálátásunk volt az egész létesítményre is, a környezetére is, és, és egy nagy robbanás lehetett hallani, és egyszer csak egy óriási polfelhő, és utána csak romok. Ennyit, ennyit láttunk belőle. És velvárati rendezvényen, vagy a fiának a, a szolgatója jól értettem? A fiamnak a szolgatója volt ját. a Monkultúrházban húsz évvel ezelőtt, az nagyon jól sikerült, nagy élmény volt. Azt és azóta is járunk oda rendezvényekre, mert azt sok érdekes. Igen, azt, azt láttam, hogy, hogy egyrészt nagyon jól néz ki az épület, másrészt eh, még most is folyamatosan eh, programok vannak ott, mindenféle klubok, de hát eh, ahogy utána néztem például a, a Gemini, meg a, meg a Corvina zenekar is, ott indította a pályafutását, sőt, bizonyos fejjegyzések szerint a Hobo Blues Band klubja is ott működött. Igen, igen, ők is ott voltak annak idején. Most, most is vannak rendezvények, egészségház is üzemmel időnként a kerületi lakosoknak, és sok érdekes dolog történik még a, a környéken. Köszönöm szépen, hogy elmesélte mindezt. Köszönöm, hogy elmesélhettem. Tovább is Kész értem. sokan viszonthallásra. 24 3, illetve 24 06 95 3, tiktak, tiktak, a magyar optikai művek, zseniális fényképezőgépek, e, csörgőórák és e, eszközök a, a mai műsorban. Haló! Haló, jó napot kívánok! Üdvözlöm! Üdvözlöm, Ládzony János vagyok! Miklós Panksz. A 15 évet dolgoztam a mom 1968. szeptember 1-től 1983. szeptemberig, és a világ legnagyszerűbb munkahelye volt. Ez az első munkahelye volt? Első munkahelyem, ipari tanulóként, uh -huh. akkor is a momnak a tanműhelyében, a MÜM 28-asban, ami eredetileg a gyerekek intézetének épült, és a Frim Jakab vezető úriember volt ott a vezető tulajdonos főorvos, de akkor ez már ipari szakmunkás képző intézet volt, és fantasztikusan jó volt a gyárba, amikor átkerültünk, akkor már ipari tanulóként dolgozt, teljesítménybérbe dolgoztunk, és így haladtunk fölfelé, és a mómnak a szerkesztői, tervezői, vezetői, jelentős része a szakmunkásokból kerültek ki. Tehát ott volt egy olyan szintű elvárás, hogy minden dolgozó lehetőleg legalább le, akinek több képessége, esze és ambíciója van, az végezzel a technikumot, a főiskolát, az egyetemet, és a műszaki értelmiségnek jelentős része. Így került magasabb beosztályba vezetőnek. Továbbiakban. Az, hogy 1968. szeptember 1 kezdett el dolgozni, abból gondoltam, hogy ez nyilván meghatározó élmény lehetett, hiszen én is talán csak az első munkahelyemre emlékszem, ennyire pontosan, hogy elkezdte. Az összesen emlékszik? Értem. És mi volt az ön foglalkozásán? Amikor elszergályos. Aha. És a Momba az volt a jelszavunk, hogy a Momagyőztes Momvezet, Momnál jobb csak Mom lehet. Jól, ha. És az Esztergályos szakmai szoginizmus az volt, akkor még mondtuk, hogy ha az Esztergályos belép a gyárba, akkor a Portás Hármat koppanta a botjával. Ez És a második euh, dolog, amit nem értek, a Hülye Gyerekek Intézetét sem értettem pontosan, de ezt a, az, a Portás nem, Hármat. Úgy koppant... intézet volt. Aha. Tehát az Alkotás utcán volt két sárga épület, és ja, az 19. században az Elmegyógyi Intézetnek építették. Én nem tudtam. És 1945 után lett ipari tanuló intézet. Ja. És a hármat koppant a portás? Az azt jelenti, tehát ez egy szakmai sovinizmus, hogy az eszergályosok olyan szinten álltak a szakmai hierarchiájába, hogy aki amikor belép, akkor megtiszteltetésnek veszik, hogy bement. Ja, értem. Értem, értem. Tehát ott tartott, hogy elkezdett esztergásként dolgozni? Igen. És utána ambicionálták azt, hogy tanuljak, tanultam, stb. És így kerültem egész más területre, utána közigazgatásban voltam jegyző, aljegyző, stb. De ez a 15 év, amit a Momba dolgoztam, ez teljesen meghatározó volt. És azért, -milyen, -mi Mikhez készített alkatrészeket? Mindenhez, ami mondjuk a Momban készült? sorozatgyártáshoz szükséges készülékeknek az alkatrészeit készítettük, uh -huh. ezt hívták szerszámkészítőnek. Igen, hát ez, ez még egy külön szakma is volt, a szerszámkészítő egykoran. Persze, természetesen. És ahogy az első interjú alanya mondta, uh -huh. tehát a tervezők, mérnökök, szerszám szerkesztők, szinte naponta jártak le a gyárba. Uh -huh. Tehát az Antal kormányban a társadalmi tudományokért felelős miniszter volt a Pungor professzor, az többször járt kint nálunk, és ő neki a konstrukcióit valósították meg. És még a MOM termékei közül a laborműszerek, a forgácsoló szerszámok, a versenyképes kékhengerek, és nagy, amik közül nagyon sok ember érintett, a vízórák. Uh -huh. Tehát a vízmérőórák, lakossági háztartási vízmérő órák. És a gyárban nagyon sokat adtak a kultúrára, a betélkedőkre, stb. Tehát ami most sportvétesítmény a mommal mal az a 70-es évek elején készült el, és az volt a MOM sportház. Aha. A MOM művelődési házak 50-es években készült, akkor még szovjet megszállás alatt, Smirnov igazgató, igazgatósága alatt, és az egy kievi művelődési háznak a kicsinyített mása. Tehát, ha fölmegy az internetre, akkor megtalálja a kievi, azt a kievi művelődési házat, amelyiknek a mintájára ez készült. Melyik? Kievbe. De hogy, hogy? Hogy melyik készült a, mint, a kievi mintára? A M művelődési ház. A művelődési ház az, ami, az, ami most is jelenlegi formában, ez a Bauhaus-stílusú épület. Hát az, az a Bauhauson túl egy kicsit poszont el. Ja, értem. És. E a, tehát például olyan a Bánfilászló, a Hársing-Lajós, egyéb ilyenek voltak kint rendszeresen, akik vetélkedőket szerveztek. Megvoltak a szakbajnokságok, amit egy fél évig játszottunk, mindenki bedobott 10 forintot, és svájci rendszerű 9 fordulós bajnokságokat. Aha. És. A vidékről is is kellene, de ott nagyon jó, tehát például a brigádmozgalom, én is a momból is ültem feleségemet, ott ismertem meg, és a mai napig is együtt vagyunk. Uh, uram, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmesélte. Hírek jönnek itt a Klubrádióban, jönnek még, jönnek még szerintem kollégái, akik ott dolgoztak. 24 07 az Annó Budapest folytatódik. A zenekor mindig irányítja.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 Jó napot kívánok, illetve a holnap reggeli, nem, a másnap reggeli ismétlés hallgatóinak pedig jó reggelt kívánok. 5 óra múlt 22 perccel, ez itt a Klubrádió benne az Annó Budapest, az Önök alázatos narrátorával, a Punksnadded Miklóssal. A mai műsorunkban a magyar optikai műveknek próbálunk meg emléket állítani az Önök segítségével. A műsor első részében Kisfalusi Gábor, a Magyar Optikai Művek egykori tervezőmérnöke beszélt a munkájáról, illetve aztán egy hallgató mesélte el, hogy milyen is az, amikor a portás hármat koppant a botjával, amikor megérkezik egy esztergályos. Mert az esztergályosok annyira jó fejek voltak. Lássuk, kik dolgoztak még a Magyar Optikai Művekben, kinek vannak ikonikus tárgyai, fényképezőgépei, csörgőórái, bekerei, vízórái a lakásban, amit a Magyar Optikai Művekben gyártottak. Telefonszámunk 2407 Halló! Jó napot! Halló, Szervus, kedves Miklós! Szervus, nagyon üdvözöllek. Csak annyit szeretnék hozzátenni a -hoz. maga az a gyárhoz nincs közöm, mm -hmm. de a kultúrház, az megvan örökítve ezek a fiatalok című filmben, ugyanis van egy rész a film közetetáján vége fele, az illés játszik, és a közönséget a MOM kultúrházba vették föl. Ez, ez az a jelenet, amikor ott a baksasós is felbukkan, meg talán a. A, a, a, hát, a, azt nem, a, fő, a baksasós az későbbi, nem? Ez a, ezek a fiatalok. Akkor ezeken a fiatalok. Összekevertem a maizével a extázisét. Nem. De az 10 tíz éggel kevertem össze. igen. Meg a szétványok és síriatok, abban volt a baksasós. Azt láttam, vagy legalábbis amit így elolvastam az Optikai Művek Kultúrházáról, hogy 1900 talán, hú, de most nem, az, ha azt fogom mondani, hogy 1951. november. Ha azt mondom, hogy 1951. november 7-én adták át, akkor valaki azt fogja mondani, hogy nem 1951, de az biztos, hogy, hogy a következő év februárjában született meg róla egy, egy, egy beszámoló, most nagyon szégyellem magamat, hogy, hogy nem tudom pontosan oda de hogy, hogy valóban a szocialista kultúrának egy jelentős fellegvára volt ez hát a dolog. Tv-közvetítések, színházatok, házi közvetítések voltak minden, mint karácsonykor a fa alatt. Igen. Aztán némi csalódás volt, mert tudtuk, hogy a filmfelvétel miatt közönséget szerveztek oda a momba. Uh -huh. de amikor megnéztük a filmet, kiderült, hogy van egy csomó színpad jelenet, amiben mi semmit nem láttunk, mert természetesen a közönség nélkül vették fel. És aztán közönségről csináltak egy-két vágóképet. De viszont volt egy jó kis üléskoncert, és uh, a corvina említetted. ott fölépett a Corvina is, de még nem Corvina néven, hanem Rangers. Rangers? Néven, Igen, csak a... Meg kellett változtatni, hogy a Rangers a Vietnami háborúban, ez a névez nem jól mutatott az akkori szocialista táborban. És emlékszem a ifjúsági magazinban volt egy ilyen pályázat, hogy adjunk nevet a Rangers együttesnek. Így kapták aztán a korvina nevet. múlt héten jelent meg talán a 24 pont egy interjú. Uh... A, a Korvinának a, az énekesével a szójon hangosan az ének című szong énekesével hát Soltész és ő beszél is arról egyébként, hogy igen. Igen, ő beszél arról, hogy, hogy, a, hogy a Rangers nevet azt felső utasításra Bizony, és ott a Momba még mi, mi Rangers-ként láttuk Aha. őket, 66 ban vagy 67-ben van, Köszönöm szépen, hogy elmondtad Hát szívesen! Viszont hallásra, szervusz. 24,07953, illetve 24 aki esetleg még volt a Magyar Optikai Művek Kultúrházában, szórakozott ott, vagy, vagy fellépett, az mindenféleképp hívja bennünket, vagy aki a Magyar Optikai Művekben dolgozott. Halló! Halló! Jó napot! Jó napot kívánok! Péter vagyok! Üdvözlöm! Miklós! Több, több közülésem is van a mongoz. Édesapám műszerész volt eleinte, tehát gyakorlatilag ö, fiatal korától nyugdíjban vonulásig ott volt, és ő volt a tanrműhelynek a vezetője. Uh -huh. Ez az egyik. A másik meg az, hogy ö, hát ugye igen centrumos hely volt, mert például onnan soroztak be, sőt, onnan vittek el katonának a kultúrházból. Aha. Tehát, úgy, kettő, tehát, az, tehát az volt a bevonuló hely, ahol mondjuk... Így van, így van, e, így onnan a 12. onnan el. 1962. Ja. augusztus 28-án jelenjen meg a Magyar Optikai Művek kultúrházában hát, a kultúrházában. 70-ben volt, 70-ben volt. 70 He, volt. volt. A haját vágassa rövidre, elől 4 hátul két cent is lehet, ha jól emlékszem, ez volt még a, a, a sorozó papíron. Na most gyakor gyakorlatilag az ismerettségi különböző számosan volt, uh -huh. volt, ott dolgoztak. Tehát ugye, a, ha valaki jó szakmát akar, akkor, és, hát általában érettségizet gyerekek voltak, uh -huh. akik ott e, érettségig után végezték a szakmunkás iskolát. Tehát ilyenek. Apám is így volt, hogy volt. Hát abban az időben aztán volt a negyes évek végén. Uh -huh. És e, végül már, nem is tudom, már a 50 es a közepén már ő volt a tanuljára, tehát nagyon sok gyerek nálam tanult. Az elég szép így mesternek lenni, bár nyilván vannak, voltak olyan nebulók, akik nem értették, hogy, hogy, hogy miért annyira szigorú egy szakmatanár, mert általában ahogy így emlékszem a szakmatanárok általában szigorúak voltak, de... Hát, volt, hát akkor igen, meg igen. különösen. Tehát mindenki a hón alatt valami nagyon furcsa mérőeszközzel járt, és a de eltérések miatt már szólt. Egyébként ugye, a, a, a, arra, arra gondoltam még, hogy minket lehet ezt kapni. Ha jól emlékszem, a fajtás fényképezőgépet is ott csinálták a momban. Bizony. A Bizony. Úgyhogy volt, volt olyan, olyan szénképezőgép, amelyik ilyen dupla ö, ö, objektíves volt, Igen. ilyen képeket lehetett csinálni, tehát egy nagyon speciális, nem csak ilyen hanem ilyen komoly gépeket is csinálni. Hát például a, a Momicon távmérős fényképezőgép, ami úgy néz ki, mintha a Leica egy koppintása lenne, de egy nagyon ritka és nagyon jó készülék, az is például ott készült, de ott készült a Mometta nevű fényképezőgép is, és valóban a Photobox kamera, meg a, a Space Age is ott volt. Köszönöm szépen, hogy hívott! Viszont, viszont hallásra Viszont 07 24 az Andó Budapestben ma az magyar optikai művek szerepel, halló jó napot kívánok, Andrának hívnak Készcsókom. és uh, én azért telefonáltam, hogy nekem is van egy kötődésem, uh, de nem a Törz utcához, de már az újjáépített épített Parkhoz az a Sastoronyban dolgoztam 20 éveket a, a sastoron az melyik? A három torony a Fotex házhoz a legközelebbi. Aha. És milyen volt a dolgozni? Nagyon jó, nagyon jó. Elmondja, Szerintem hogy mi volt a munkája, legjobb, legjobb legjobb vagy, vagy mi volt? volt, Jó helyen van, illetve nekem közel volt a lakáshoz is, uh, nagyon jó közlekedés, uh, és egy nagyon kellemes körny környezetben. És mit csinál ott? Uh, hát uh, egy uh, multinacionális cégnél dolgoztam. Aha. Értem, de akkor a, a, a magyar optikai művekhez nem volt igazából kötődés. Ah, ahhoz nem volt köze, akkor azt már lebontották. Igen. Ami, ami értekes volt, hogy ott például az utcát ezt háromszor csinálták meg, mert állandóan felbontották, mert mindig rosszul csinálták meg valahogy. Úgyhogy ilyen magyar, magyar jellemzőként nagyon sokszor bontották fel az testet és a járdát. Ez is. a csős volt. Úgyhogy, de maguk az épületek azok kellemesek voltak, és, és, és nagyon jó volt ott dolgozni. Nagyon Természet, szépen. Nekem a kollégáimnak is Nagyon gondolok. szépen, köszönöm, hogy elmondtad. Aztán azért költözött el a cég, mert nagyon sokba került a bérleti díj. Hát drága hely. Igen. Köszönöm szépen. Én is, viszont hallásra. Viszont hallásra. 24 3, illetve 24 Hallo? Hallo, halló, halló! Jó napot kívánok! Rádai Mihály beszél! Üdvözöllek! Üdvözlöm! Szervusz, jó napot! Szervus. Azért telefonálok, mert két dolgot szeretnék ezzel kapcsolva a témával kapcsolatban elmondani. Az, hogy... Nekem van egy fényképezőgépem, ami az első gépen volt egy 6x6-os, fölül egy sportkereső, tehát sehol nem lehet át, be, ne belenézni, csak átnézni a lukon, és 6x6-os és azon úgy hívják, hogy Optifort, és tudomásom szerint ez a múlva-ban készült, ki kell, cserélni, ki kell tekerni erről az objektívet egy ilyen alumínium tekerenkjűvel, mm -hmm. és mindössze kétféle expozíciót tud, vagy időre, vagy egy pillanatot gondolom az 25-öd lehet valami ilyesmi. Elég helyes darab is. Én ezt keményen őrzöm. És a másik, amit el akartam mondani, hogy ez összefügg azzal is talán, hogy amikor készültem a másodéves főiskolás vizsgafilmere, akkor papokkal ismerkedtem mindenütt, aztán a vizsgafilmnek az a cím, hogy Dominus Mobiskum és egy Veszély megyei papról szólt, de voltam például Tordason, ahol Csupor Zoltán Mihály volt ö, a pap, és nagyon komoly gyűjtő volt. Egyrészt finugor magyar nyelvemlikek gyűjtött Sajnovics más másrészt sok mindent, és ott voltam nála, és azt mondtam, ott egy mom vekker a falon. Aha. Hát mondom, mi a fenének tart. A gyűjteményében egy morzboltban kapható Monbecker -t. azt mondja, az is érték lesz előbb-utóbb. mondta. És neki lett igaza. Úgyhogy vannak tárgyak, amiket szerintem el kell tenni, mert előbb-utóbb unikum lesz, különlegesség lesz, és ha úgy tetszik, mozeáris tárgy. Én, magam, én, én... én magam nagy híve vagyok a, a gyűjtögetésnek, de hát uh, tudod, hogy, hogy, hogy időről időre azért a lakásból ki kell szólni. Tehát amikor már nem fél az ember, akkor se lejt az dolgot. Ha, és... költözni kell és, és akkor egy kicsit bajban van az ember. Köszönöm szépen! Kérem a vászatot, de jó. Halló, jó! napot kívánok! Jó napot kívánok, Pusztáig Gábor Üdvözlöm! Hát köszönöm, hogy hívtak. Hallgattam, ezt a és a barátaim figyelmeztettek, hogy a momról van szó. Igen. Én ugyan nem voltam a dolgozója, de termelési gyakorlatot Végeztem ott több alkalommal, a MOM labdarúgó pályára mentem vasárnap délelőttönként megnyílni a meccseket, jártam a MOM kultúrházba, ott jártam tánciskolába, és a több, és a De mindez mellékes, ami a leglényegesebb, hogy édesapám Pusztai Ferenc kosodias geodézia főkonstruktőre volt ennek a válasznak is a GB11-esének volt az egyik felfagyazója, tervezője, más kollégájon együtt, és ezzel fogták a szern 15 km-es alagútját Svájcban. Igen, igen, igen, igen. A, a, azt, azt, azt el is felejtettem mondani, tehát, hogy, hogy, hogy vagy valóban. Megbecsült ember volt az édesapja? Hát nézve, én úgy tudom, hogy a kollégái szeretik, Aha. És hát egy kosoddi, az kosoddi. Hát ezt azért akárkinek csak nem adnak. És mikor eh, dolgozott ő eh, ott? Hát ő 90-90 halt meg, de hát a 50-es évektől ott dolgozott már. Uh -huh. És eh, 96 tájékán, 66 évesen, mikor látta, hogy közeledik a vasgolyó, vagy külgolyó tehát a Mon Park előkészítése, akkor Aha. fogta a mappáját, elköszönt mindenkitől hazament és felé lesen Nem akarta végnyézni, hogy a fél életét jelentő vállalatott földig rombolják Hát tehát ez az érdekes dolog. Azért egyet lehet érteni, hogy, hogy az, az ember ezt nem szívesen nézi végig. Tehát, ha van a lehetőség, akkor kihagyja ezt a kört. Köszönöm szépen, hogy megemlékezett erről. Én is köszönöm. Viszont hallásra. Viszont hallásra. 24 illetve 2406953 még a termelési gyakorlatra visszatérhetünk volna, de majd legközelebb. Haló! Jó napot! Ló, Fekete Mihály vagyok! Hát nekem az egész életem kötődik hozzá. Akkor voltam ott először, amire emlékszem, amikor óvodásként felléptem, és elénekeltük a Három Varjukasszáll a part alatt című dalt, és én voltam a Varjuk. Holha gyűjti, valaki kévét köti és a többi is. Igen, többi. ez az igen, igen. Igen, igen. Aztán ott kaptam meg 16 évesen a személyazonossági igazolványomat, ünnepélyesen, akkor annyit korbatták aztán oda jártam tánciskolába, és onnan vittek el engem is 1970-ben katonának, mint ahogy azt az előbb felszólaló úriembert igen. is. És aztán az anyám kerámikus volt, és nálunk dolgozott egy néni a szomszédból, akinek az apja, vagy bocsánat, a férje ilyen polgárőr volt, hogy tehát aki a aki fegyveres őr volt a, a, mú, a Momban. Uh -huh és amikor kitöltötlen, abban forradalom, a azt mondták nekik, hogyha külföldi katonákat látnak, akkor lőjenek. Hát ők oroszokat láttak, úgyhogy kapott egy pár évet utána. Úgyhogy hát e, aztán persze rengeteg, a moziba járt az ember oda, meg koncert, most biopioz van ott, meg gyufaszimkégyűjtőklub, vagy klub is volt ottan, tánzház volt, mindenféle volt, úgyhogy nagyon sok mindent csináltam én a, Igen, az az a... a baj, hogy a hullában nagyon rossz a hangosítás, tehát ami az a, az a, a legelől van, ugye, uh -huh. az annak nagyon rossz az akusztikája, és a csengbong minden. Lehet, hogy Halló. itt vagyok, hallgatom, hogy csengbong hát, minden. volt ott a szerb bál, amire még uh -huh. emlékszem, országos szerb bál, nagyon sok minden történt ott. Most egészségnapok is vannak. Hát állandóan üzemben van. Most kicsit felvitte az Isten ott a dolgát, mert eléggé sok pénzt tesznek bele. Hát átvette az önkormányzat. Milyen koncertek vannak, csak hát 15-20 ezer forint egy-egy, és a nekem az sok. Az, de milyen koncertek vannak? Jett, Koncertek. Jazz koncertek. Mert azt láttam talán... komoly zenészekkel, a Mike stern vagy a Zárt Ensemble of Chicago-val, oh. szóval ilyen nagyon nagy nevek jönnek, kicsit későn jöttek. Én jöttek ők korábban, és akkor megnéztem őket. Szerintem már ezek most túl öregek, de hát a szlobizmus az hajtja az embereket, és elmennek a nagy nevekre. Persze. Hát én például láttam kiírva, vagy Európa kiadó, nem, Európa kiadó lesz talán. Jaj, az, a, az, az most lesz szombaton, és azt hiszem, hogy a Balaton e, e, lesz Igen, igen, kara. igen, igen, igen, meg a Csabant, az nem tudom, hogy lesz, de hát ezek a 80-as évek elejei zenekarok jönnek, tehát az is ott a 3000 forint, az ember elmegy egy kisebb helyre az új, a Ott a Biztóba, ott a 500 vagy ezer, úgyhogy, vagy pedig a új klubba szintén 500 forint. Így, ez most egy szép program ajánló volt, én meg majd hallgatok érte, hogy, hogy mindenféleképpen számlázzuk ki a Gödörklubnak, jönnek, de semmi <sínt> Viszont... Nem, majd megérdemlik ezek a legyenekek. Meg, meg, mindenféleképp. Köszönöm szépen, hogy hívott. Mit, én is Viszont 24 07 3, illetve 24 06 Halló. Jó napot kívánok! Én jó napot kívánok! Ferenc vagyok. Üdvözlöm. Miklós. Hát örülök, hogy bekörültem a műsorba a végén. Én is örülök, Ferenc. Hát valamikor a 70-es évek első harmadában ott dolgoztam a Omba mint nőnök a beruházáson, uh -huh. Hát ez egy érdekes volt. Én már a 60-es évektől kapcsolódtam a mommal, mint sportoló, tehát mind tekéző. És hát akkor megéltem azt, hogy a, a irodai épületen emeletraépítészt csináltunk, akkor még a 70-es évek elején aztán megépítettük a sporttelepen a, a négy számos tekepályát, aztán ugye ott volt a gol vendéglő, oda jártunk hát, ugye pacal tenni, vagy <gül> úgyhogy nagyon jó élmény volt, a, a, a magában a, a gyári részen, pedig hát a BC épület, az a hatalmas csarnokot is emeletre építettünk, ezt mind, mind fiatal mérnök, ugye ott végig ö, ellenőrizhettem, és hát a kapcsolatom volt persze a az, az egész gyári társulatával. Saját sportegyesülete é, volt a mom hogyan? Saját sportegyesülete volt? Persze, hogy ne, hogy ne? Hát, a volt a foci csapat is, az mm -hmm. ott lejjebb ahol a temető volt, az alatt, volt, azon a részen, Aha. és a a teke csapat az pedig ö, saját csapata volt, hát a 60-as években már NB1-be bekerültünk, utána NB-ket, megint NB1, aztán megépült a saját csarnokunk, ugye ott, a, ö, ahol a most, hát ha úszoda van, meg amit tudom én egyebek, uh -huh. így az alatt ott lent volt a kétszintes tekepálya, meg fölött egy kis csarnok, ilyen tornaterem, meg egyéb, úgyhogy... Ezeket mind, hát mind beruházó, én építettem meg a, a főnökömmel együtt a Pégvélával, úgyhogy gyakorlatilag, hát ez nagyon nagy élmény volt, hogy én előzőleg már a 60-as években is hogy sportoltam, csak akkor bérelt pályán, ugye nem a momba, és akkor munkára 71-be kerültem oda a momba, Hát Jó, komolyan az, mondom, hogy nagyon-nagyon jól éreztem ott magamat. De azért jól, az mát, mennyire rossz már, volt. hogy hogyan tervez valamit, fölépítik, és aztán hát, jön a vasgólyó, amit én, emlegetett én azt, most. Amikor lerombolják azt a emeletet, három emeletet, amit ráépítettünk arra, a klasszicista, Aha. hát ilyen, ilyen, neo, ilyen, hát mondjuk szociál épületére, ugye gyakorlatilag, a, a sarokba, ugye ami volt hmm. el, hát az a, utána most mori van ott körül a ponton. Ez nagyon érdekes volt egyébként élménynek, hogy az embernek végigélte, hogy azt építette, adta a sporttelepet, hogy teljesen ledarolt. arról. Hát az, az tényleg. Mert aztán utána úgymond, úgy hogy kapcsolatom megmaradt, még a MOM új épületeivel ismer, mind beruházó, utána mind, mind építész. Behoztam német anyagokat, és oda beépítettünk, és ez megmaradt a kapcsolat, ugye gyakorlatilag tovább ment az élet. Igen, ez, ez nagyon érdekes volt, megmondom őszintén. Nagyon izgalmas volt a 70-es évek elején egyébként, amikor az ember azt látta, hogy hát ott műszerek, komoly műszerek, optikai dolgok, sőt, be se lehetett menni bizonyos csarnokokba, csak különbelépével, tehát hogy ott dolgozott, azt sem mehetett be, mert ez így fél katonai volt az a része. Ja, nyilván, igen. igen. Nem lehetett bemenni, sőt, hát ott gyártották a vadászpuskákra a éjjel látó az ez minden valamire való hogy vagy lezdezésnek kellett így ilyen. Úgyhogy az állandóan ez ment, mert ugye ezt a vietnámi háborúban ma innen szájtották. Köszönöm szépen, Ferenc, hogy elmondta ezt. Köszönöm. Viszont hallásra. Van még egy hallgatónk, egy utolsó hallgatónk, mert aztán hamarosan jön Bolgár György műsora. Halló. Köszönöm. Jó, Jó napot. a Üdvözlöm. Ennyit szeretné csak hozzátenni ehhez a dologhoz, hogy nekem van egy mom bekkerem, Aha. és egy mom fényképezőgép tokom, uh -huh. amit most ezúton felajánlok bárkinek ajándékba, aki Esetleg az ilyesmit gyűjti. Hát biztos, hogy, hogy, hogy lesz rá jelentkező, hiszen a Momnak ezek a tárgyai, mint ahogy az Rádai Mihály szavaiból is kiderült, azért ezeket fontos megőrizni, meg a gyűjtők biztos ugrani fognak rá. Hát én sajnáltam őket kidobni. Persze. Ráadásul olyan jellegzetes, a Momnak ez a márka jele. Gondoltam, kár lenne, ha a kukába végezni. Jó, hát lehet, hogy még arra a Monbeckerre én is rámozdulok. Meggedzem, én is honnan vonultam be katonának, a Moncékházból, de nagyon nagy mázim volt, mert e, tulajdonképpen csak az Oszta szoborig kellett, nem nem a is Petőfi egy évet. Köszönöm szépen, hogy elmesélte mindezt. Viszont hallásra. hallásra. Ez volt ma az Annó Budapest itt a Klubrádióban. A műsorszerkesztő járva, Brigita volt, a telefonokat vasedit kezelte, a gombokat pedig Falcsi Gergő. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva találkozunk, ha Isten is úgy akarja. Punkszeded Miklós hallották a Viszonthallásra, Bolgár györgyön és honlap ugyanebben a sávban jelentkezik a popfilter, úgyhogy ne menjenek messzér a a Viszonthallás!